بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصله وصله على مبعوث ورحمة للعالمين نبينا محمد وعناله وصحبه أجمعين ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من اللي ساني قولي و بعد أوه ناشي پت ودروجين تكتوس عمر بن الخطاب او ناشي پتنس ودروجين تكتوس قوار أصحاب ما الله صلى الله عليه وسلم وبروه دسيتا قردان قولي مع أبو بكر السديق إن شاء الله وفي أسلاتك Od ovih pet ili šest predane govorit ćemo o Omeru ibn al-Hatabu. U dosadašnjem dijelu govorili smo o e, životu Omera ibn al-Hataba prije Islama, zatim o njegovom primanju Islama, zatim o njegovoj ulozi kao ashab Allaho poslanika s.a.v. u sirin Muhammeda s.a.v. i njegov značajan doprinos koji ih je dao. A nakon toga govorili smo o tome koji su ajeti sišli u povodu Omera ibn al-Hataba. Isto tako i hadisi poslanika s.a.v. o Omeru ibn al-Hatabu. A onda smo govorili prošli put o vrijednostima i vrlinama Omara ibn al-Hataba, odnosno nabranili smo sony hadise koji spominu Imam Buhari u svom Sunenu i nekoliko hadisa koji spominu Imam Tirmizi u svom Sunenu koji govore o vrijednostima i vrlinama Omara ibn al-Hataba. I tu se otprilike završava jel govor o Omaru ibn al-Hatabu kad je u pitanju e, njegov život do do hilafeta. Od danas pa išal do kraja ovog ciklusa govorćemo o Omaru kao halife, o Omaru kao halife. Ono što znamo jeste da je doba Omerove vladavine u stvari zlatno doba veličanstvenih osvajanja u istoriji Islama. Nikad prije i nikad poslije nije se desilo ono što se, se desi sad za vrijeme vladavine Omera ibn Al-Hattaba. To je da je Omer ibn Al-Hattab osvojio ono što više nikom neće pot za rukom poslije njega. Dakle, njegova vladavina obilježena je kao zlatno doba islamske osvajanja. Historičari koji gledaju, odnosnaliziraju i proučavaju taj period e, kojim je vlada Omar Ibn i prostor koji je uspio da zauzme. I dan danas se Češo u poglavi, im nije jasno kako je Linsanca. Tako malo neobučenih vojnika, imaju obzira dakle, vrlo malo je imao vojnika u odnosu na one koje je napadao. Isto tako njegovi vojnici nisu bili profesionalni vojnici, nego su to bili Linsan i reglustovani pa e, kremli u napad i tako dalje. Znači malo i neobučenih vojnika ima Omar Ibn Tako da to predstavlja srvrsnu, čuđuje nekod historičara kako da je takav insan uspio da zauzme toliko sa takvim jel, malim brojem vojnika i tako dalje. Ono što oni daju kao objašnjenje jeste da jel, stvari su im se kažel posložile, odnosno bile su previranja tada u dvije velike sile, dva velika carstva. Na imam je bilo uh, unutar same vladeviće porodice previranja, pa je i glavni genera, to ćemo vidjeti, povukao se iz bitki kad je bilo najboljšoj naj, najvažnije, odnosno najbitnije i tako dalje. Međutim, isto tako i u, u bizanti, međutim mi kažemo to Allah koji je dao da se tako stvari posluželi. Činjenim sad da je bilo nekih previranja, ali ponovo kažemo Allah je mu sedbe bol esbam. Onaj koji daje, te razvoje, daje da se stvari tako desi i da se posluželi. Tako da je ta njihova Prije svega iskrenost, zatim odanost, lojalnost i neustrašivost, hrabnost, spravednost i sve te osobine koje su ukrasla stave Allah, psanika, sallam selem, na čelu ovaj put za omer od Milana Hatava jednu prekretnicu u historiju koju se i dan danas sve divi historičar diljem svijeta. Znamo da je... Ee, još jedna stvar je za kratko vrijeme je Omer Ibn Khatab ovo uradio. Znači, Nije mu bilo potrebno nekog sljedeća da ovo uradi, ne, desetak, 20, 30 godina, ne, vrlo kratak vremenski period. Znači, nešto više od jedne decenije Omer je njegova vladavina. Za, za to vrijeme e, Omer je napravljeno što je napravio, inšalavljali ćemo detaljno govoriti o njegovim osvajanjima. Danas ćemo spomenuti osvajanje Damaskega, Jerusalema i Egipta, a inšalavljali sljedeći put ćemo govoriti detaljno o osvajanju Perzije, jednostavno slomu e, Perzijinskog Znamo da je Ebu Bakr Esedik za vrijeme svoje vladavine je veli vlast, odnosno zaokružio gotovo cijeli Arabijski polotok, je ušao pod njegovu vlast, a da je pred kraj svog života Ebu Bakr Esedik odlučio se na jedan kvote za to je da za života izabere halifu. Naime, sabrao je ono viđenije shabe i kazao im da on ima nijet, odnosno da je odlučio da probere jednog od njih za halifu, pa šta, mu vi, šta mi vi predlažite? Pa su pa oni kazali, mi e, smatramo da je tvoja procena dovoljna i ispravna, on sad ćeš ti sam odlučiti. Pa Rebu Bakra Sidijek tako i postupio. Sam je odlučio, onda je pozivao jednog po jednog od ashaba, naravno nekom smatruo da treba da ih pozove na razgovor, privatni. Pa između ostalog pozvao Abdurrahmana ibn Aufa da ga pita nešto o Omeru ibn al-Hatabu. Pa mu ibn Auf kazao, ja mislim da je on, to je Omer ibn al-Hatab, bolji od onoga što ti misliš o njemu. Pa prvo je mišljenja Abd Rahman ibn Aufa o Omeru ibn al-Hatabu koji sad trebalo da postane halifak. Isto tako pozvao je Osman ibn Afana koji je kazao, ja znam, odnosno mislim da je njegov e, tajni život bolji od njegovog javnog života. Da je Omer tajnosti bolji od onoga što je kako se prikazuje, jeli, u javnosti. Pa mu je tad kazao, je mu bakra sredik, je Allah ti se smilovao Osmane, jel, da nema Omera, ja ne bih poslije tebe tražio nekog drugog za halifu. On smatruo njega do osnovnim hilafeta, ali nakon, nakon Omera ibn al-Hataba. Jedino je Talha ibn Bejdullahi nao zamjerku na izbor Abu Bakr'ov, a to je da mu je kazao šta će sreći Allaho sutra kad te upita zašto si stvar muslimana, misli na vlast, povjerio onome koje je tako žestok. Pa u bakura صديku je bio na na poslednji tražeo sve porace da ga podigne, da ga podigne da se malo uspravi, da odgovori. Pa kad su ga podigli, kazao mu je: "O Talha, za'miti Allahu ve ime spominješ. Za mi Allaha ime spominješ, reći ću: O Gospodaru, o Allahu, ja sam postavio najboljeg od njih da vlada njima, Jel, to je ono što ja znam. Ja sam se potrudio i odobrio sam misli da sam narod najbolji vodnji da vlada njima." Isto tako je dodao, pa je kazao, njegova žestina, odnosno to što ti spominješ o talha, njegova žestina, ona će izbalansirati ovu moju jahkoću moju blagost. I Allah najbolje zna da um je bio u pravu. E, poslije toga je naravno zovno Umar ibn al hatab i saopštio mu ovu vijest, odnosno izabran si za halifu. Pa Umar je Umar ibn al-Hatab to odbio. To je odbio, a onda ga je u Bakara ipak ubijedio da pristane, odnosno da prihvati Hilafet. Pa je Ofman ibn Affan bio taj kojim je, kojim je izdiktirano pismo u kojem Ebu Bakar Esedik saopštava svoju volju, odnosno za svog života proglašava svog naslednika Omara ibn Al-Hataba. Lično je Ebu Bakar Esedik izašao na Mimber, iako je bio bolestanost u zadnji dan njegovoj mladavine da kaže <truh> ljudima da je on se potrudio da izadver je najboljeg i da traži od ljudi da mu daju prisegnu na vjernost. Na odalost, Omer ibn al-Hattabi. Osman ibn Afan je bio taj koji je postavljen kao neko koji je koordinator ili, kažemo, supervizor u toj tranziciji vlasti, tako da znamo da je Ebu Bakar Asiddiq postavio Omeranju za svog života kao halifu u muslimanima. Naravno, poslije je dao i savjet koji smo mi spominjali kad smo govorili o životu Ebu Bakar Asiddiqa u kojem je kazao Uvijek se boj Allah, uvijek se boj Allaha i shvati da ćeš neke stvari morat uraditi noću jer nećeš imat vremena za njih da ih radiš tokom dana. Isto tako obrnuto mu kazuje, Svati da neke stvari ćeš morat u, dan, u dani uraditi jer nećeš imat vremena da ih radiš po noći, a onda mu je kazao Allah neće prihvatiti na file dok farz ne uradiš. Allah neće će prihvatiti na file tvoje dok ne uradiš farz. Žeći mu tim Audirat sad suzu vlast u svoje ruke, to je farz, prioritet broj jedan da se briniješ o stanju muslimana. Jer To hoćeš ti učit Kur'an, hoćeš li trenat noć namaz, to ostavi za vrijeme kad se sloboda, ne, ne može stranka čekat dok ti preučiš džuz Kur'ana, ne, ne ide. Nego, ćeš se pobriniti za stvari muslimana, a onda ako budeš imao vremena za svoje sojna, odnosno za one ibadete koje ti radiš, to ostavi da radiš po noći, to ostavi da radiš po noći, uvijek budi između straha i nadeh, kažemo ovakvar esidik. Kad mu se prima prasko smrt, kazao je, odnosno zatražio od svojeg čjerke Ajše, da pogleda u njegovu imovinu, da vidi da je procijen da kaže Jeli, koliko ima više od onoga što je imao kad je došao za halifa dakle, znači pa je Ajša pogledao njegovu mobilnu i vidjela je da ima jednu kamilu i jednog slugu pa znači, će jednog slugu u toku svoje vladavine i jednu kamer odnosno jednu devojku pa Omar kada seđi kazao ta je sluga i ta jedna kamila jel to je državno vlasništvo to neka pređe u ruke Omara ibn al-Khataba dosta to prepustite njemu pa kad su to uručili Omar ibn al-Khatab je je Omar ibn i kazao mu jel, e od nam jel, o ovo vladaru pravovjernih otežao otežao nam puno jednostavno kako ćemo te pratiti Takav takavnačilo su takov vladan i takav moral koji im je el da kada sad nama predsjedatelj skoči onda te kopiramo te pratimo jel o vladaru pravovjernih i nakon ovog era u vek rasedik nakon 2 godine i tri mjeseca vladavine preselio je Allah na bolji svijet znamo da je već bio poslav tradicije na sevilji da su muslimani već opsjedali Damask i da se desile neke značajne bitke koje smo mi spominali bitka Ajn el Dejn i tako dalje i da je sad na tronu nošno, islamske države sevoj odakle odnosno Omer ibn el Khattab Omer ibn el Khattab Omer ibn el Khattab naravno mora da izabere sebi ministra odnosno vojskovođe jer u ovom periodu sad vojska nebog odnosno gro ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem svečna vode ratove, tako da on treba da izaberuje svoje saradnike, sad su svoje lidere. Omer ibn al-Hatab će izgledati sve izredova redova muhađira, to je prva stvar i to ih koji su primili islam svi prije njega. To je ona skupina muslimana koji su primili islam u prve tri godine kada je poslani Islam tajno pozivili Islam to et najmanja skupina muslimana njih nije bilo više od desetak u prve tri godine poslanik sallallahu alejhi ve sellem sanima posebno radio tu generaciju je posebno poslanik sa osobom odgoyu tako da je u stvari ta generacija među njima je Abu Bakr as-Siddiq, Abu Rahman ibn Auf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Talha, Zubair i ostali ta generacija muslimana to je nucleus iz kojih će postoji, jel oni proširit će se diljem islamskog svijeta, odnosno sad u vremenu vladavine Umara ibnul Hataba, on će upravo od njih izabrat svoje vojske može. Pa tako znamo da je Abu Ubaide Amr ibnul Jarrah postavljen za glavnokomandućeg muslimanske vojske na sirijskom ratištu tada. Znači dakle, Abu Ubaide Amr ibnul Jarrah jedanog destorce obradovanih džennetom. Isto tako je Saad ibn Abiy al je poslan u Irak. Znači Saad ibn Abiy al je bio njegova ruka u Iraku, a Zubayr ibn al-Awam zajedno sa Amr ibn al-Asom bit će postavljen za komadenta, odnosno glavnokomadjuće muslimanske vojske u Egiptu. I još nekolicina ljudi ali koji su odnašali neke funkcije, Amr ibn al-Hatab je odabrao, svi su bili iz reda muhađira i svi su bili od onih ashaba koji su vrlo rano primili, vrlo rano primili Islam. Omer ibn al-Hattam je prvi koji je dao vlast u ruke a, Benu Umeijama. Benu Umeije, odnosno potomci Ebu Sufjan. Omer ibn al-Hattam je primijetio da, iako sjetjaš se, prošli put sam ti govorio, da je Bakar, odnosno, Omer ibn al-Hattam imao veliki animozitet prema Ebu Sufjan, da je u više narata htio da ga pogubi. Pa čak i onda kad je pribio Islama, da je htio da ga pogubi, kad do poslanika sa sabr, sa Abbasem i nadimu talibom. Međutim, Kad je primio islam, eh, Omer ibn al-Hattab nije mogao da porekne da je Ebu Sufjan diplomat, da je političan, da je čovjek koji zna kako da se vlada i upravlja. Samim tim i njegova djeca, njegovi sinevi, odnosno to je, eh, od njih će ustvar... je začetak dinastije Umejevića, Benu Umeji, odavde. E, Omer je prvi kojim je dao vlastno ruke. Omer je prvi postavio je, jezida ibn Ebi Sufjan. Znači jezid je stariji Sufjanov, ne buvo Sufjanov sin, to nije onaj jezid, sin Moavid, ne. Nego jezid je bio stariji brat Moavid. Eh, njega će Omer ibn Alhatab postaviti za uh, guvernera Damaska. Isto tako poslije kad on umre, da će vlast u ruke Moavid, ne bi i Moavid će ostati na vlasti do svoje smrti u, u Damasku. Dakle, od Omer ibn Alhataba je to krenut. Dakle, od Omer ibn Alhataba, Omer je prvi taj koji im je dao vlast, koji im je dao vlast u ruke. Ono što znamo jeste da nakon smrti Ebu Bakra znamo da je vojska bila u Šamu već i da se odigrala bitka na Yarmuk, nas je odigrala bitka na Jarmuku i da je Ebu Bakra sjedio postavio za glavnog Halida ibn Valida. Odmah po preuzimanju vlasti, prvo pismo koje je napisano, odnosno koje je poslao i poslao Omer ibn Khattab bilo je pismo u kojem smjenjuje Halida ibn Valida sa glavnog komandujućeg pozicije i na njegovo mjesto postavlja Ebu Ubaydu Amr ibn Jahrah. Ovo ko se sjeća? ono kod jednog destorca obradovanih generatora pa je to pismo stiglo muslimanima u ruke i stiglo je u ruke Abu Bedi je Omer naredio da da pismo dođe u ruke Abu Bedi Ameru Džarrahu pa kti je Abu Bedi video to pismo ustračavao se da ga je pročita ja posle ga saultihao ovde mu je halidio glavnu komandu niti nakon određenog vremena drugi su saznali za to pismo i vre se proširila pa je Halid ibn Ali došao kod Abu Bedi i kazao mu je sam šta je bilo mi nisi odmah prišao i kazao Pa Mo'em da je lepo obide kazao svoje razloge, a Khalid se povukao odma sa tog mjesta, odma se povukao sa tog mjesta. Ono što sad ostaje kao pitanje, jedno jeste zašto je Omer ovo radio? Zašto je Omer uradio ovo sa Rusom? Zašto je Marko Khalid novi lider sa pozicije glavnog komandujućeg muslimanske vojske? Iako Khalid do sad ne gubi, znači Khalid ne gubi, a, a, ekipa koja donosi pobjedu ne mijenjaš, nema potrebe. Da je tim Omer ibn Khattab odma prva odluka smjena Halda ibn Walida sa mjesta glavnog kunačka, muslimanske vojske. Zašto je Omer ovo uradio? No? Jedna od stvari, Hadja, košto ti spominješ, jeste ta, da muslimani se ne bi umislili, odnosno da ne bi pomislili da je Halid u stvari garant pobjede. Ako je Halid tu, pobjed ćemo sigurno. Pa da ne počnu se ostane previše na Halda, jer Halid je ipak samo čovjek a ne polažu svoje nade u Halid. To je jedna prva stvar, druga stvar isto tako koja se ne može zanegirati. Jest' da je Omer ibn Khatab za vrijeme života poslanika sa selem imao nekoliko incidentata sa Halidom. U jednom od navrata je Omer kazao: "Dozvoli mi da mu skinem glavu Halidu sa sa selem." Sumnjali smo to da nakon svojih namjeke kad je poslanik sa selem poslao Halida sa ekspedicijom na čelu tridesetak onih boraca, pa je Halid pobio one ljude tamo koji su primili islam. Pa kad se vratio, to tiješko, palo Osalim, je palo poslaniku sa selem. Halid greškom to napravio a onda je poslani, Abo, Omer tražio posle ga pogubio bio musliman i dalje išao pogubljenaj. E pa sve se sve tu zabrale, nije dozvolio. Al činjenica da je Khalid, da je Omer imao Khalidu imao te neke incidente, odnosno te neke događaje koji su vjerovatno sad Je dobio vlasti ćemo kada ljudi među njih mržna i tako dalje neki veliki nemozitet nije sigurno ali da je bilo vjerojatno vjerojatno jeli jeste vjerojatno jeste dakle Omer se nije slagao sa Haldom još na svakoj nema s jeste da je Omer Halda smatrao dobrim vojskovođom a slavim diplomatom On je bio dobar vojskovođa, stavio je bio diplomata kao političara, ni dobro bio u pregovaranju, jel' da je bio uh, brzna sabij. Odtog kada je Omer ibn al-Khattab ovaj put povukao sa pozicije glavnog a naravno Allah najbolje zna koji su bili jel' uh, sigurni razlozi koji je to radio Omer ibn al-Khattab. U pismu je također stajalo kada dobijete ono pismo, uh, marširajte ka Damasku. Znači kada dobijete to pismo, marširajte ka Damasku, a Damask je tada u to vrijeme bio dragovolj bizantski imperije. Inače, to je jedno od rijetkih mjesta na Dunjalku, ako ne i jedino mjesto na Dunjalku koje je naseljeno u zadnjih, Allah najbolje zna, do šest hiljada godina, imaju neka nalazišta koja gore da su ljudi stanovali u Damasku. Unazati, šest hiljada godina. Tako da nas boli danas ovo što se dešava u Damasku. Damask je dragolje, islamske imperije, bio, bio tada u to vrijeme pod bizantinskom vlašću. Poslije će prijeću ruke muslimana, ali, jel, je, Šest hiljada godina, Allah najbolji zna koliko tačno je, da je Damask posebno mjesto koje je ljudima i Damask je strateški položaj. Zato što je tad put Svili koji je išao preko Kine, ovamo i Indije, trgovački put poznati, isto tako rihle tešita je o sajf, putovanje, plemena Korejiš i ostalih na sjever i jug, upravo je sjetište bilo u Damasku, znači u Damasku kje ono su ljudi sastoji, odnosno trgovci, razmjena, roba i, i tako dalje. Tako da je Damask posebna pozicija bila. Bila je onda posebna pozicija strateška, Allah najbolje zna. Jer vidimo da i danas je Damaskel interesantan interesantan u ovim velikim silama. Euh danas u to vrijeme bio omeđen zidinama odnosno tvrđava velikih i tako dalje šest ulaza. Damaskel imao šest ulaza, imao šest vrata. Osmanlije su brzo došli do Damaska, ali naravno nisu mogli da uđu u Damask, nego su opsjedali Damask. Samo da je guverner Damaska u to vrijeme bio je Z od samog Karaklisa, je od samog Karaklisa nego Z, bio je upravnik odnosno guverner, guverner Damaska. Ebu Ubejde je opsadno stanje vladalo nekih, neki kažel, dva, četiri, šef meseci ne znamo tačno, u knjigama se nalaze razli izvore ali koliko god da je trebalo znamo da je njima unutra ponestalo hrane ponestalo im je zaliha tako da su bili primorani da se šta da se predaju i u toku pregovora o predaju u toku pregovora o predaju Haldim Nuelid je sa jedne strane provalio hrade i ušao u grad a ovi su osvojili, napravili s porazom da se predaju Tako da su se, u Lema se razredio kod toga, da li je Damask osvojen ili su se predali, jer ako je osvojen, drugačija su pravila, ako je, su se predali, onda je drugačije. Ono što mi znamo, in šal ćemo uzeti kao istinito, jeste da su se stanovnici, odnosno vlast Damaska predali Moslemanima i da nije bilo jeli, izravne bitke. Ovo se desilo 14. godine prohiđe, znači 14. godine prohiđe Moslemane su osvojili, osim osvojili su Damask. Jedna stvar koja je vezana za Omerovu vladavinu jeste po osvojenju određenog grada. Takva je bila Omerova politika. Jeste da se muslimani ne miješaju s onima koji su osvojili, nego da se ulegore odnosno u taborje u taj grad poređo, da imaju kao svoju manju zajednicu. Zašto je Omerovo radio? Nama navodi nekoli nekoliko razloga koji ću ja išao dalje spomenuti. Prva jeste da se kaže da se le u domaćje previše, nego da uvijek znaju da su u pokret da treba ići dalje ako se nastane u gradu i tako dalje ostaje tu domaćičes počinju se žene i tako i ostaje tu međutim Omer mi je dao da se nastane pored grada pored grada i da znaju jel da će bit vjerovatno vrlo brzo jel vrlo brzo podignuti na na sljedeće ratište drugi razlog jeste da, da da se ne pokvari njihova vjerovjeđenja, da se ne zaprlja njihovo vjerovjeđenje na samom početku, jel, kad dođu kad se izmješaju sa, sa, sa ljudima koji nisu njihove vjere I treći rado, kojeg navodi Lema, jeste da osvajeni narod e, osjeća se slobodnije ako među njima ne vidi one osvajača svoje. Osjeća nelagodu. Sjetim se kad smo na jednoj hudbi, kaže nam profesor jedan, e, sjetjam se vremena kad, su, kad je Irak zauzal kojica. Pa kaže, irački vojnici dođu na Džumu, Džal, I klanjaju tu, pola vojnika, pola nas povača, ja držim hudbu, kažem. Vrlo nelagodna situacija. Oni su u vojnim uniformom, naoruženi. I račeni. I došli su, klanjaju hudbu, jeli džumu sa nama, muslimani jedni, muslimani drugi, jeli vas ćeš tu nelagodnu. Lug čega osvojili su nas. A history, tako bilo u. Omer ibn al-Khatab smatrao što bi biti slobodnije, jel ako ne budu vidjeli osvajači svoje na dnevnoj na dnevnoj bazi. Nakon osvajanja Damaska, jel Omer je postavio Jezid da ibn Abi Sufjana za guvernera Damaska. Jezid ibn Abi Sufjani, stari brat Muavija ibn Abi Sufjan. Dakle, ovaj nije ona Jezid, na kojeg ti misliš, vrat. Ače znači, Jezid je bio stari brat Muavija ibn, kojeg je Omer postavio za a, guvernera Damaska i tu je ostao svoje smrti. Za nekoliko godina nakon ovoga des će se velika kuga Muas. U toj kugi život će životaci izgubiti više od 10, neki kažu čak hiljada ljudi. Jedan od njih koji će pre svega biti jezid ibn Abi Sufjan. Kad je jezid ibn Abi Sufjan preselio, Omer ibn al-Khattab na njegovo mjesto postaviti njegovog mlađeg brata Muaviju ibn Abi Sufjana za guvernera, odnosno upravitelja Damaska, i Muavija će tu ostati sve do svoje smrti, ali posle je kad postane, postane halifa. Uh, ono što znamo dalje jeste da muslimani Dalje osvaju grad za grado. Međutim, svi ti gradovi manji, bili su mali gradovi, jer lakše je bilo osvojiti manje utvode i tako dalje, nego je Omer bacio oko na Jerusaliju pomjer debate oko Nelsalem i njegova vojska je i da su se ljudi počeli polako grupisati i okru, da da da da, da jer staje pod opsadnost ali Isti je isti kao i u Damasku je nema direktne izravne borbe Damask je uz zidovima mogu samo da ga odnosno Halal Jerusalim mogu samo da ga je odnosno da staje pod opsadnost i to je trailo negdje oko četiri mjeseca dakle negdje oko 4 mjeseca su mislimo su obsjedali Damask bilo je nekih manjih je li borbi odnosno manji odrača Ono što nas zanima jeste, gdje je Bizantijska vojska? Kako to da ova mala skupina ljudi, 20, 30, maksimalno 40 milijada boraca? Nisu ali više? Ovako se šeće Bizantijsko imperiju. Jel? Nijema rimske vojske. Rimska vojska potučena do nogobici na Jermuku i sad ovaj put jel, razjedinjeni su, jel, nemaju jednog komandanta, razišli su se. Tako da je muslimanima olakšan put do Jerusalema, odnosno do prestornice, do prestornice 4 mjeseca traju opsadno stanje, a nakon toga je biskup Sofronije, tadašnji biskup, tako što je King, majle možda nisam dobro nisam govorio njegovo ime, al tako, jele Sofronije eh, eh, eh, eh, odlučio odnosno eh, daje vijest da odluče da se predaju, da se predaju, ali pod jednim uslovom, pod jednim uslovom da će ključeve grada predati isključivo podje halifa Omer ibn al-Khatak. Dakle samo je predajemo se ali podusimo da Omer ibn al-Khattab dođe jel i da lično preuzme da lično preuzme ključ. Naravno obuđa Amer ibn al-Jarah šalje brzo je avdo Medine i sve ono je poznato jel, taj slučaj odnosno taj događaj da je e, e, o, Omer ibn al-Khattab zajedno sa svojim slugom jel iz Medine se zaputio put jer i da je jel najznemno Jahan tu deo zajedno sa svojim slugom i da su naravno došli jel, u grad u grad Jerusalem. Ono što znamo jeste da je ovo, ovo se dešava nekih koliko 16. godina po hidri znači pet godina maksimalno smrti poslanika sallallahu alajhi wasallam neki 5 godina nakon smrti poslanika sallallahu alajhi wasallam jer Jerusalim zauzet u Rabiul Awwal u 16. godini po hidri znači 16. godina je po hidri mjeseca da je bila Omer ibn al-Khattab dolazi u dolazi u Jerusalim i e, naravno po dolasku e, došao nekim prema iako ima slabosti u lancu prenošaca i predaje i tako dalje ali spominje se dosta knjiga jel je Omer ibn al-Khattab naredio, odnosno eh, izdao na, naređenje Bilalu eh, da prouči ezan, jel, da prouči ezan i da se vojska postroi da klanja namaz, dalje, da je nastupilo vrijeme, vrijeme namaza, pa da je Bilal je prvi put nakon pa smrti poslanika sallallahu alejhi ve prošlo više od 5 godina bila, ali nije učio ezan, je Da kad je učio ezan, da je to teško pala s haba, odnosno sa tim, da de, emocije provale, sve te se vremena Medine, srce poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je poslanik sasvim bio živ, Bilal učio ezan stavio Ovaj put Bilal uči ezan Jelal posle se u Selem Nema. Ono što je zanimljivo jeste da je bila uči ezan u Medini, bila uči ezan uh, kod Keabe u Mekki i 19 dana posle osvajanja. I ovaj put Bilal počas da uči ezan u Jerusalim. U sveta tri sveta mjesta za muslimana, Bilal Habashi je dobio je tu počas da prouči ezan na tim mjestima. Medina, Meka i osad i ovaj put Jerusalim, je Bilal Habashi tu proučio, je proučio ezan. Nakon ovoga e, biskup Sofronije je uručio ključeve e, grada Omeru ibn al-Hattabu, ali nije samo to nego ga je proveo grado i pokazao mu crkvu za koju se tad vjerovalo i smatralo, odnosno njihovo ubeđenje i bilo takvo. Više jedna stav koju nisam napomenuo jeste zašto su Ola ovako, ovako se predali? Zašto Sofronije ovako predaje ključeve e, Omer ibn al-Hattabu? Opsade, bez, bez izravne borbe, bitke i tako dalje, predaju se. Jedna od razloga, jedan od razloga koju Lema spominje jeste da su tada u Jerusalem, odnosno generalno u Bizantinskoj imperiji, eh, kršćani bili, još njihova vjera još uvijek nije bila se oformila ono pravo, tako da je bilo dosta sekti. U jedne druge sekte napada, bilo je između njih prvog Rim nije gledao bragonaklon na njih. Jel? Bizantijska vlast nije gledala blagonatronom prema njima, jel? tako da su ih potjerivali određene grupacije, određene skupine kršćana, a znali su da su muslimani torela, tolerantni prema drugoj vjeri. Pa je vjerovatno jedan od razloga bio i taj da je Sofronije smatrao da će Omer Mjelhata biti tolerantan prema njima. Odnosno, moji jel, kršćani, su samo druga sekta, neka grupacija, mene napadaju. Će, kad uđem muslimanom, oni će mi ne pustiti kušten. Tako da je to jedan od razloga vjerovatno zašto su ovako lako je predali Omer bin Vlast, pa ga je provjerio i doveo do crkve e, za koju su mu kazali da je to mjesto je lgdje Isus ono i selam, boskrstnut na nebu podignut i tako dalje, a je onda Sofrunije kazao, želim da tebi predam ključeve i ove crkve. Tako od vas muslimana budu u ključevi crkve, no je bitna značajna crkva u Jerusalimu. Paže da ta crkva prošli vijek samo na istom mjestu gdje bila i tada i tako dalje, ne znam, Pa je Umar Ben-Hatta buzao te ključeve i dao je jednom od svojih vojnika, odnosno glavno komandujući, jel, dao mu te ključeve da ih pazi i čuva i da su ti ključevi kroz istoriju i kroz vijekove. Slušao sam svjedočenje jednog čovjeka koji je migrilo u Ameriku, ali je Palestinac, da kaže da je dan danas jedna muslimanska poroca čuva ključeve te crkve. Da je dan danas muslimanska poroca i je to, jel potomci potom ovog misana čuvaju, čuvaju ključeve te crkve. Jel. Tako da je, Omer i Benelhatav, još jedna stvar koja je došla kod taberija, jeste da je nastupilo podnije namaze, da je Omer i Benelhatav htio da klanja. Pa su mu kladlali da klanjaju čošku u ovdje, u ovoj crkvi, pa je on kazao, ne želi. Jer ako ja budem klanja ovdje, mogu postati ljudi koji dođu, htjeti da od ovog mjesta napravi mešćeri. Pa mogu vam sluštiti u crkvu. Pa Omer izišao i udalio se crkve i tu uklanjao, danas u Jerusalima na tom mjestu ima Omerova džami, na tom mjestu Jelo vatno je dali je to baš ta lokacija i tako ne znamo, al da je Omer je, izašao i da je na to mjestu, da je to mjesto planirao, pa na namaz. Dakle ukupno je 16. godina po hidri muslimani su jeli zauzeli Jerusalim. Dok su ljudi bili u dok su ljudi bili u Jerusalemu, Amr ibn al-As je zatražio od Omera dozvolu da mu da određenje i vojnike da ide da napadne Egipat. Pa mu Omer ibn al-Hattab dozvolio, dozvolio pa je Amr ibn al-As na čelu sa 20.000 boraca zaputio se put Egipta. Međutim, Amr ibn al-As kada je već stigao u Egipat, Omer se predomislio. Ne znamo zbog čega, ali zbog toga što je smatruo da treba otvrt novo ratište prema Brzijancima i tako dalje, poslao mu pismo u kojemu kaže da se povuče nazad. Međutim, Amr ibn al-As, najbolje znaje nije iz plamena Ben, ben Umeijen. Uh, Amer i Ben As, uh, ono bili višni političar, diplomati i tako dalje. Ne znamo, jel, kažemo, nagadjamo. Možda je predpostavio jel, da Amer i Ben Harta se predomislio. Pa ono mi je koji mu je donio pismo, kazano, nekad, jel, poslije ćemo vidjeti to pismo. Nih će da otvori pismo. Nego se zapodljela na bitka i tako, i tek onda, kad je Amer i Ben As zauže Egepat, otvorio pismo. A u pismo je stajalo da mu Omer kaže, jel, Ako još uvijek nisi ušao u Egipet, vrati se. Pa kaže, jedno obzir da su mi ušli u Egipet, ne moramo se vraćati. Jel'o smo već ušli u Egipet, ne moramo se više vracati. Allah najbolje zna, ponavljam da li je ovako baš je bilo. Ono što znamo, jeste da je vladar Egipta bio ko? Spominjali smo ga u Siripu, stanika sa Sena. Mukaukes. Kažu da ovaj izraz Mukaukes u zvarno razio Kaukaz. Kaukaz, odnosno Kavkaz mi kažemo. Da je ovaj čovjek Mukaukes su stvari bio fanatik, kršć koji je lično Heraklijus postavio kao biskupa nad, nad, nad, nad tom području Egipta. I da su ga oni zvali Mukaukis. Došao sa tog kaza Da mu to nije bila titula, nego da su mu oni dali tu titulu, odnosno muslimana Mukaukis. Znamo da je Mukaukis poslaniku sa samim poslao šta? Samo se sve se sve posle pisma. Mukaukis mu poslao hedija i poslao mu je duldula i poslao mu duldula bio magarac. Magarac i poslao mu jo, još ogrtače, skupoci i tako dalje i poslao mu je dvije, dvije uh, robine, Marije i Sirin Marija i Sirin, jedno je poslanjik sallallahu alaihi wa sallam, uh, uh, jedna je ovo uh, je uh, uh, dvije, odnosno Marije, rodila mu sina Ibrahima, Ibrahima. Uh, Znamo da je bio poslanj dakle od strane Herakliusa a da je Amr ibn al-As vrlo brzo zavzo uh, Babilon, tada Babylon, se znao grad Babilon poslije se znao fustat fustat su to je stvarno najgradić koji ćemo Stevanim napraviti kad zauzmemo Babilon. To nije onaj Babilon stari iz Mesopotamije, nego ima jedan grad isto takav Babilon na na Nilu. E, eh, amr nas zauzom Babilon napravili dodat fustat poslije njega. Od fustata će dosta posle Kair. Tako da znaš da je to, je to mjesto sad Kairo danas je jedan od Allah najbolje najvećih gradova je, najvećih gradova na svijetu. Nakon Babilona zauzeće i Heliopolis, odnosno Shems Grad, uh, uh, Amr ibn el-As i naravno ostat ćemo još dragunj Mediterana, a to je Aleksandrija. Aleksandrija. I Amr ibn el-As je dugo obsjedat Aleksandriju. Znači dugo obsjedano stajanje nad Aleksandrijom. Amr ibn el-As nije mogao da zauzme Aleksandriju, Aleksandriju dugo. Zašto? Zato što Aleksandrija ima otvoren pristup moru i zato što je Bizant imao razvijenu uh, mornaricu. I zato što su jeli brodovi namjerice mogli da dolaze putem mora do Aleksandrije, tako da Andrija Vlasi nije mogao da zauzme Aleksandriju dugo. Dakle, bilo je dugo vreme da mu je trebalo. Obzirom da je obsadno stanje trajalo dugo, sam Heraklius je odlučio da dođe sa ispomoć i sa svojom vojskom u Aleksandriju kako bi odbili napad muslimana, jer da je Aleksandrija ne padnije u ruke muslimanima. Međutim, Allah je dao da Heraklius tada umirje i da nije ni zakoracio nogom na, na brode. Allah je to dao tako odredio, glavnom Herakliju, odnosno imperator tada Bizantijski, u ovo vrijeme kad Amrivna Las je napao Aleksandriju, umire i naravno kad umre vladar, obično se malo imperija zatrese i potrese i tako, ne haus, tako da je Amrem Amrivna Las nakon više od šest neseci obsade uspio da zauzme Aleksandriju. Međutim, novi imperator koji je došao na čaj, nisam prošao njegovo ime, Uh, vrlo brzo će vratiti Aleksandriju u ruke Bizanta će zauzeti Aleksandriju a, i pogurać ćemo danas nas ponovo povlačimo prema prvom istoku međutim godno dana samo će treba tamo redovima da kosu doje svoje redove i da ponovo zauzme Aleksandriju nakon toga pa do dana današnji Aleksandrija je u rukama muslimana Znači, nakon toga, pa skroz do danas, Aleksandrija u rukama muslimana sa izuzetkom napoleonovog nov, napole napada iz izuzetja Egipta, koji je tamo vrlo kratko, jer napoleon se pomukao, tako da to ne možemo ni, ni računati. Uglavnom, Aleksandrija je od tad pa do danas u rukama, jel, u rukama muslimana. Ono što je zanimljivo jeste da orientalisti koji govori eh, o jedan eh, britanski historičan i orientalista Hugh Kennedy u svojoj knjizi Velika arapska osvajanja navodi hronike jednog od tadašnjih hroničara koji su pisali u Aleksandriji, historičara, i onih prevodi i kaže nam doslovice ovako, u toj svojoj knizi Velika arapska osvajanja, o Amru i Nal Asu govori sad, kad je zauzal Aleksandriju, kakav je bio. Pa kaže, uzimalo je samo one poreze shodno prijedhodno dogovorenom sporazom. Ovo piše čovjek koji nije volio muslima, koji nije muslima. Što više, u knjigu je napisao čovjek koji nije muslima, ovaj Hugh Kennedy. Britanac je dosta knjiga napisao o Endalusu, o muslimanima, velikim arapskim sultanima i tako dalje. Pa nam kaže on ovako jel, uzimao je jel samo one je poraze koje smo se prethodno dogovorili od Re delasa. nije kovao nikakve zavjere halali halalit rečenicama i promaklena, nije prisvojio ništa od crkvene imovine sebi cukvine imovine, ništa nije prisvojao sebi, nije kovao nikakve zavjere i pridržavao se s do kraja svoje vladavine. Dakle, pridržavao se s do kraja svoje vladavine. Ovo je jeli, govor ovog hroničara koji nam prenosio Hugh Kennedy o Amr ibn al-Asu, dakle da je bio praveden, da je bio pošten. Ono kako smo se dogovorili tako je ispoštovao. Jedna stvar koja nam je promakla ovamo kad sam ti govorio o Jerusalemu jeste da kad je Amr ibn al-Hatab zauzao Jerusalem, da im je postavio odrednjeni šartovi kršćanima u Jerusalimu tada i ti šartovi su poznati kao Šorut, Onarije, Omerovi šartovi. Omerovi šartovi koji se mogu naći u potom svim knjigama Fekha, u svim mesebima, Omerovi šartovi. Neki negiraju Omerove šartovi, kažu nemaju isplavnog seneda, lanca, pronoslaca i tako dalje, nisu irodoslovni. Međutim, ako budemo tako gledali na historiju, nećemo imati ništa za historiju. Jer većina ovih podataka istorijskih i tako dalje nemaju lanca pronoslaca. Tako da mi mogu komotno to sve skupiti, zapaliti, i kazati ne na gledanje sa prednostavstva. Tako da, kažem odzirom da se spominje u tolikom broju knjiga, dijela koja su stare i po hiljade više godina, uh, ovi šartovi, omerovi šartovi, vjerojatno su postali I vjerojatno su bili takvi kakvi je omer stavio. Zašto neki muslimani se peru dovi do omerovi šartova? Zato što oni nisu bili liberalni uopšte. Zato što kad ih gledaš kroz prizmu zanašnje ovih konvencija, deklaracija o ljudskim pra Jedan od šartova koji su bili tada je da su imali kreštani posebno, posebno liće za vas. Ne smijete pozivati u vašu vjeru, jer nema pozivanja, ne možete širt širiti vašu vjeru. Ne smijete zvoniti ono, nedeljom kad već zvonite na crkve i tako dalje. Ne smijete praviti nove crkve tako dalje. To su neki od tih omerovi šartova koje vam spomenuo i koje se moju primjenjivati sad na osvojoj teritoriju. Uvijetim, neispravno je omeru suditi iz ove naše perspektive sad i kroz prizmu ovih naših deklaracija i konvencija. Omeru treba sudit i uporedit ga sa vladarima tog doba i tog vrena. Pa kazat Omer, kako su bili ostali? Pa ćeš vidjeti da je Omer stvari bilo izuzetno, izuzetno dobar, odličan. Nije činio zlom nikom. Nije protjerivao, nije ubijao, dozvolio je da prakticiraš svoju vjeru. muslimani su bili uvijek tolerantni kroz istoriju. Tako da od tog vremena je lovi šatova Omera, jest bilo je ovako. Ne možemo se sad prati kada ti nije ništa o tog bilo, da u sve filom zamaskiramo u Ljepšanu. Nego ćemo kada ti je što je ovako bilo, ali mi ne možemo omer usuditi preko ovih deklaracija. Jer kada bismo to radili, upali smo u jednu veliku klopku, a to je, morali bi i poslanika se osademo sud. Morali bi mi poslanika se osademo sud za ono što uradio, recimo je vrema u, u Medini, i tako dalje i još neke stvari. Uglavnom, ne možemo tako. Zato kažem, nećemo sudi sud Amr Ben-Hatabu, sud sudi Amr Ben-Lasu, a ovo sljedočenje koje nam je navio ovaj insan, jele, od Italjista, u Amr Ben-Lasu, nam je dovoljan podatak da kažemo da je Amr Ben-As bio, bio pravedan vladar. E, Amr je htio da Aleksandriju uzme za svoju e, e, prestovnicu. Kada je zauzio i struzi, Amr Ben-As je htio da zauzme, odnosno da Aleksandrija bude njegova prestovnica, odnosno da je upravnik-guvernir e, e, e, Egipta. Omer i Melhatab se nije složio s ovim kazumom ne može. Zašto? Hm? Zbog toga što muslimani još uvijek nemaju mornarca. Aleksandrija je grad na moru koji lahko može biti uvijek je napadnut. Ako bude postajen za prestornicu, bit će jel, zanimljiv napadačima svana. A mi nemamo još uvijek mornarca. Ne možemo se brati na moru tako da je Omer Milhata mu odbio ovo i kazao u nastanči, jer je tamo gde si se i ulogorio prvi put, a to je Fustat. Odnosno, kod Kajra današnje, Omer Milhata se vratio i tu se ulogorio i to je odabrio za svoju predstavnicu. Jedna legenda koja se spominja u knjigama, Ibn Kessir je navodio Abidajova Nihaja, i drugi, mnogim knjigama se spominjava legend. Ja ću ti zbog toga navesti, a ti donese su do njim. Jeste da, kad se Omer Milhata vratio u, u, u, u Fustat današnje Kajra, da je narod koji je živio na tom području došao sa zahtjevom i kazao mi godinama, već svake godine Nil presuši. U tom i tom vremenskom periodu, u tog i tom datuma, Nil presuši. Skroz. Pa mi žrtvujemo jedno od djevojaka koja mora biti djevica i mi je promjerujemo iz određne familje. Pa je mi prinesemo kao žrtvu i onda Nil nadođe i poteče vodaljeno. Pa im javrna raz kazao To ne može, jel, to u slavu ne može tako, jel, ne možemo ubijati tako ljudi. Ja vam to zabranjam. Pa je Allah dao te godine Nilo nije ne ni potekao. Presušen so, su, skroz. Pa je to zabranilo Ambil Milasa. Što da radi sam, U da ljudi žive od Nila, e, pa je poslao pismo Omer ibn al-Hatab. Kazao mu tako i tako. Pa je Omer ibn al-Hatab napisao pismo Nilu. Tako stoji. Kaže, Omer i Hata piše pismo Nilu i kaže Od Allahovog roba Omera Nilu u Egiptu A zatim Ako ti tečeš sam od sebe Od doslovnog reda Ako ti tečeš sam od sebe Onda nemoj više teći jer mi nemamo potrebe za to e, Ako tečeš sam od sebe nemoj više teći Mi nemamo potrebe za to Ali ako tečeš po Allahovog odredbi Odredbi Jednog i samućnog Onda mi molimo Allaha da potećeš. Baci ovo pismo u Nil, napisao Omer. Ono. Omoj pismo to bacio, jer Došlo je dalje, Ibn Kess navodi, da se Nil u dvostručiju trostručio nakon toga. Neki su što onda negiraju ovo, kažu, nije Omer ono to mogu napisat Nil, nema što Kako da vladar pravljeni piše pismo, rijeci? To nema smisli. Ljuti moja povijat malo dublije. Omer nije pisao Nijelu. Omer je pisao ljudima koji žive oko Nila u stvari. Htio da im kaže Allah je taj koji određuje. Nemojte biti takvi da se povodite za takvim sujevjerima. Da mislite da žrcovanje djevojke daje da je Nijel nadođe. Nebo oslonite se na Allah. Vjerujte Allah. Allah će vam dati. Smatram da je ovo, ako im se desilo, bila vjerovatno Omerova namjera i da je Omer to htio da postignio. Da ljudima na jedan ovakav način dočara i kaže im Allah je taj koji određuje. Allah je taj koji određuje. I, jel, mante se ti tih indijanskih običaja, koji su i danas, nažalost, prisutni i ovdje i kod nas nekje Još jedna stvar vezana, i sve mi ćemo mišljala završiti, jeste da je Amr ibn al-As, dok je živio svetom na tom području, on će tu i peselt Amr ibn al-As poslao ponovo pismo e, Halifi u Medinu, tražeći od njega da se prokopa kanal i da se spoji sredozovimno sa Crvenim morem. Znači, ovo je bila ideja e, Amr Ibn al-Asova, koju je Amr Ibn al-Hattab odbio i kazao mu sljedeće. To bi Meku učinilo ranjevom za Bizantice. Mogu li bi uproći oni? Ako to radimo, Bizantice mogu uproći kanalom i doći do Mekke. Pa su to odbili. Ne znam tačno koji godin je Suitski kanal, ali ne, ne, ne da, jel, kažem 70-80 godina, je li da je tek rokopal sujetski kanal, Allah najbolji zna da je ta ideja, je li, bila uh, ideja Amra ibn, ibn al-Asa, Amra ibn al-Asa. Ono što je zanimljivo jeste da kad je Amra ibn al-Asa svoju Egipat, da su tu nastanijeli, području Egipta nastanijeli su kopti kršeni. Kopti kršeni i da se nikad nije desilo masovni prazak na islam znači kroz vijekove se ovim nikad nije bilo nešto što je bilo poznato kao masovni prazak kopta na Islama. Nego je sve što stihijski i polahko. Budu ko hoće. Kao što je bilo, Allah najbolje znaju ovdje kod nas. Da nikad niko, nikad nije stavljeno mać pod vrat govori je ćemo, treba da primiš Islama. Da li se Islam širio sabljom? Vidite, kažem, oni su osvojili ovu područje sabljom. Ali nisu nikog prisirili na Islam. Ne boste oni htjeli da ideo Islama učine dostupno ljudima I ništa više Tako je bilo onda, to je islam taj, tako je i danas. Da niko nema pravo nekog nagoniti u gonit i to je jedan od principa naše la i kraha, fit di, nema jel, prisili u vjeru. Od tadašnjih, jel, toliko broja kršćana se kopta, danas u Egiptu živi oko 90% muslimana i desetak posto ovih e, insana koji nisu muslimani. U potpunosti su sel se, mi možemo kad parapili jer govori arapskim jezikom. Govora čak i ovi kopti i oni govori i oni govore arapskim jezikom, a islam kao vjera je naravno dominantan u Egiptu, dominantan Egiptu i dan i dan danas. Ono što nam ostaje nakon ovoga jeste da spomenemo osvajanje ovamo na istoku osvojena na istoku, a to su osvajana je l Perzije, da će u dva navrata Omer ibn el Hattab balansirati nekoliko, jel, odnosno ta dva glavna napada u kojima će slomiti kičmu Perzijske velike Sasanitske imperije, a nakon toga će zauzeti Tesifonos, glavni grad Perzijskog cara, a ništa o tome mogu govorit već sljedećej nedjelj. Vallahu ta'ala, alah sallallahu alejhi wa